Pasadean igandean, azarrak zortzian, behubia donostia lasterketa milaka pertsionak hartu zuten parte. hemengelan geladen hitz egiten egon gara eta dirudien ez, da animatu lasterketan parte hartzera. Hala e, ere, bate bateko mentatu du, bere lagun bat bai animatu dela korrik egitera, ez? Bai, bueno, ezagunak, bueno, lagunak edo ditut, bizpairu, eta bueno, gero ere, Bartzelonako klaseko batek ere torri etorri zen igandean, ba, korrik aiteko, eta horri. Bueno, batzuk bai prestatu, prestatu zuten, baina beste lagun batek hilabete bat lehenago hasi zen prestatzen eta nahiko kostata irizi zen metara edo. Baina, bueno, eurokorrean bai prestatu zuten. Heleno gara komentatzen agian, e, prestak eta falta honek, e, ondori olarriak edo izan ditzakela, ez eh? aurten adibidez illako bat egon da, elasterketa honetan ba, bueno, nik uste dut dagoela ba, jendea ba, prest, ondo prestatuta juten dela, baina askok <coughs> ba hori, e, pentsatzen du festara doala edo nola hainbeste jende dagoen, eta hainbeste jende bukatzen duen, ba, bueno, ez duela ez duela duen garrantziarik ematen, Orduan gero da egoten dira, ba, egoten diren gauzak horretaz aparte, ba, guraldiak ere asko egiten du eta, bueno, igandeko guraldia guztu dut txarra zela korreka egiteko? Bai, biak esan duen bezala horrelako festa giroa egonda ba, bat baino gehiago agian pentsatzen bate baino gehiago pentsatzen du ba, festara dijoala eta minimo bat prestatu behar dela guztu dut eta minimoa ez da txikia minimoa hogei kilometro egiteko minimoa da Eta hori ja horregoa dakar prestatu beharra. Muturrezko, lasterketen ningunan ere ibili gara izketan. nahiko ezaguna den Burdinezko gizona edo Ironman delako honetan, kilometro asko korrika, beste imatigerian eta txirrindan, hau eta arako aldiz prestaketako gorra doz seria behar dela zango genuke, ez? Ba, bueno, bai, zentsu honetan, uste dut pixka jendea, e, pixka obsesionatua dagoela. Eta bueno, oso gona da, kirola egitea, baina bueno, beren eurrian Eta, bueno, salako lola asterketak eta hori bos, batxutan ez Baina kaltegarriak izan daitek gela, guzti dut Eta, bueno, ez dakit niri, ez hain importa, baina beste aldetik Ez hain guztatzen, eta guzti dut gauza albera beren eurrian Eta, bueno, batez ere, e, Disfrutatzeko, eta ez Egoteko ba, zure bizitza osoa prestatzeen eta gorputxa batzuratzeen edo ez dakit. Ez nago adoz, malako kontutxuekin. E, nik ez zut uste kaltegarria denik, puza, adibidez, e, burding izon hau, hau bueno, utako bat prestatzea, baterako, oitako baterako nik uste ote zerala prestatzen. Prestatzen zera beste askotarako ez, ez proba baterako bakarrik, eta ezkenean bizimodua da, eta ae, likadura kontuan, eta oso kontrolatorik daudere bai. Kiloraz egiteaz aparten ikustet oso, oso, oso kontrolatorik daudela, eta bere eman behar dituzten balore guztiak emango dituztela eta nik ondo, ondo ikusten dut, bakoitzak bere... Beremizimodua aukeratzen du eta ez dut uste gorpuzaren zako txarra denik. Estremoa bai, eta gehi egizkoa niri pertsona alki duitza zail, baina txarra denik ez. Ez, ikustu dut, e, badaudela igual, bueno, jendea, badaudela eguela batzuk igual, adibidez, behobia donostira egiteko. A ber, eukarrago prestatuta bali badaude, egola hori txarragoa dela, hauek egiten dutena baino. Ze horiek adibidez asko prestatzen dira eta maila batean daude, beobia donostiak egiten dutena ba, adibidez, ba, askoak igualez daude eta nik uste dut okerra guadala batzutan. Ta gero baita komentatu dugu beste, beste lasterketa batzu daudela hemen inguruan, ba, Lila Toia, e, Onda Ribian egiten den San Silvestre, eta e, baten batek bat hartuko du, ez? Hagoetako batean. Bueno, nik eh, Gabonetako okorozara, Gauranetako koroza dengo dut, eta ustez dela abenduaren emeretzean, erarun bat da, eta, bueno, ustez direla bost kilometro edo, bueno, nahiko lasterketa, bueno, jasangarria edo ez lasan. <laughs> ez da, ez dira hogei kilometro, eta, bueno, ustez bueno, nire lehenengo lasterketa izango da, eta, ja, nola tera atzen den. Ibilbidea ere errexago edo, dugar... laua, laua delako, ez da laua? Ez dakit dindu zein, de, onjarri iraino doa, ez? E, e, maldak daude, hau da, ez te dela e, ondarribia alea jeitxi eta gero igo, eta gero Nafarro kalea, bueno, iribideak jeitxi eta gero igo, eta... Maldak daude, hau da, ez dakit, strass, korrika egiteko netzako bintzat, asko da. <laughs> Otdarribiak alea eta nafarro egiteko. Aizu, eh? Mon e, bueno, Gimnasiera joten naiz eta klasea bukatzen duan monogimnasiera ba, bueno, joten naiz, korrik aitera. ta haain bueno, hasi naiz prestatzen gutxi gorabera eta korrika egiten nai naiz, ta egunero ba, git, e, kilometro edo minutu gehiago egiten ditut korrika eta monogabe bueno, pendura arte us dakalaadala denbora. Hori hori dardatu behar dana, ezin da gimnaio batera korrikagitera. Yeah. Korrika kalean egin behar da. Hori da aldatu behar ditugunetako gauza bat. Eh? Gauza. Gauza, gauza, gauza, gauza, gauza, gauza, gauza. Eta gainontzekoek, e, kirole mate egiten dezue. Niguain arte futbolan eginaiz. Baina. Ja. <risa> Eta korrikare bai. Zazilbestra iru dut so Eta oso ondo. Sokonten. Eta guai, ba... Ibi jo besturik ez. Eztu gehiago iteko. Igerilekura. <risa> Ginasia, gimnasia... Itzein. Ah, no. Ba, e, gimnasia momentan estugu ez ere. Ez Ella esan Kirola eta ni ezkera ezkera ongiegi eramaten. Eh bere momentuan pilates eta aitzi moduko kirolak, kirolak, badira, praktikatu nituen. E, baina bueno, e, bai gustatzen zaidala eh oinez ta bai no bueno, ibiltzeratetzea, mendira zeo zer, ba, ibiltzera eta joatea. Eta txirndan ere, e, toki lau, lau batean, edo ibiltzea. E, Besteik ez, bestera, nahiago telebiztan ikusi, gira da ikusi egia esan. Alfer, ja, alfer xamarra nahi zentzu honetan. Bueno, aurain ezaten dute ibiltzea korrika egitea baino behagoa edela, así que kontuan hartu. Nei futbola egiten dut. Ba, jadara, ma, ba, mar urte baino gehioa ja futbola egiten, eta... Hemen ironen antolatzen den korrika ere parte hartu no? Ta bueno, el eh, nuevo préstamo de ya futbolian zen gara korrekatasgenian. Korrika nahikoa izaten du. Baina bai, gustatu hitzariak ere yeah. Oñarriko San Silvestre era apuntatzea. lagun batekin hola apustu egiten du gaber seingen den leno. Eta berandoen egiten dena ba, caña batzu, de verdad. Ba? <laughs> <laughs> Muga tondoren eta. Esan duzu Taitxie eta ta Pilates Kirola gaitzen badira Takitzei bitukatza izuen zuei Kirola diren edo edo ez? Bai, nik uste dut Kirola bai, e, hombre, egia da, beti da nik Kirola ikusi dugula bai, edo futbola, saskibaloia edo izer ditzeko horrela zerbait izan dela baino, bueno, Kirolaaren barruan nik dut Pilates bentsan, bueno, nik Taitxie ez dut ezagutzen, baino, Pilatesek, bueno, Gorpuzerako nik uste dut onura asko ekartzen dituen. Borputzerako eta bururako ere, bai, nipustet, bai, aspektu psikologikorako edo lagungarriak direla. Erla jazioa, e, arna sartzen ikastea, ze askotan askori azduiten zaigu, eta nipustet zentzurretan, bai, komenigarriak direla, bai. Bueno, eta taitxearen antzeko amen den joga, ez da, jendeak uste duen edo, bueno, dioten bezain erresa ez? Ez, joa ez da bat ere erreza, ez da bat ere lait Baizik eta nahiko gogorra eta zentzunetan nik uste dut bai kirola dela Nahiz eta eh, zuke esan duzu moduan agian, nahiz eta ez dirudi edo maide herrek esan duena Beti pentsatzen dugu hori maraton edo futbola edo tenisa eta alako betiko gauzak eta betiko kirolak Ba, bueno, txat, azkenean, bueno, bai, eta joga, hain ba, zuzen ere, e, nik uste dut e, oso gomeni garria or, eta baita urmuien zat Eta batez ere, antzietatea kentzeko eta, bueno, orokorrean Lantzen duzu un gauzak dira beti, bizka orokorrean ez duzu Indartxen, eh, lepo, eh, edo, lepoko diarrak, edo es, ma, bueno, egiten duzuna da beste gauza, baina onurak dira gorputza oso orako, eta zentzu bueno, honetan oso gorra esan daiteko baiteare. Aizken urte tan modan jarri da crossfit izeneko kirola entrenamendo militarrean edo oinarrituta dagoena? Bueno, ba pues, ez dakit nola... Beti asmatu behar zerbait berria, no? beste gauza guztietan jendea animatu edo apuntatzen ez delako, ez? ematen du oinez joatea edo mendira bueltabat ematen da joatea edo higeri egitea, gauza kakotzen artean normalak egitea ez ala erakargarria, ba ez dakik guze asmatu eta orain asmatzen ditugu, karo eta Kirola asko egin daiteke zer ordaindu gabe eta inora inorajun gabe. Zu bakarrik taldean edo nahi dezen bezala, baina bai, asko, gauza asko daude orain aukera gehiago, bueno, nahi dituen entzako hor daude. Gurire horri buruz, gurira kaslea dibidez beti eh, zaten digu gauza bera. Eh, sa, kontuz gauza berriekin. Osa, eh, joga da, joga esa aeroyoga pilates no sé qué yoga, esa aquí yoga submarino, o sea, vale. Bai. O sa, gau, diren gausak, eh, pues, bueno, Arlo guztietan bezala, hazlo gehienak dira besala, eh, o sea, que llena gira le lo quería que aeroyoga está existiendo. O sea, esta yoga da disciplina bat eh, sortu zen, eh, Sortu zen e, La Indian, e, ez da kitze gauza e, plestatzeko edo lantxeko eta ez da hori, aero, submarina, ez da, esa, da, bena, da, da listo, ez dago gauza gehiago hori Beste nahi baduzu, e, izena aldatu behar duzu edo beste disciplina sortu behar duzu baina ez egoeraz baliatu, Osa, eta nik egingo dut orain Ez da egizel elokeria e, goma batekin eta de, izen, izendatuko dut e, Edo, bueno, deituko dut e, Goma-ioga eta disziplina berria, ez? ez, a, ez nik, ez, a, ez nago kontra, baina, bueno, pixka kontuz Bai, eta eske orain daude, disziplina asko, hori, eskete da esistitzen Javier, horri buruz, esan daiteke, yoga, eee, zaakit, bueno, indian sortu zela, baina noiz baitz sortu zen orduan, ez dakit, agian, disziplina hori beste alde batetik etorri zen, eta hartu dugu joga oinarri hartuta, ba, gauza berriak ere e, sordaitezke, eta, bueno, hm, jogaitza erabilita, agian, oza, zer ikusirik baltien badauka, ez dakit zergatik ez, erabili edo... Kit, agian egiten eh, yoga uran ura egitea, edo jarri no, den no, orain modan ere, padel surf hori, eh, yoga egitea horren gainean... Bai, bai, adibes, bueno, nik ikusi dut. Eta... Eh? Eta <laughs> Tablaren gainean. Bai, tablaren gainean... <laughs> bueno, baino... Baina, es, es que es da yoga. Zergatik ez. Ati. Ba, bale. <laughs> A ber... <laughs> Eta zuke esan duzuna horrelakoa da eta adibidez yoga barruan edo yoga inguruan badaude disziplina ezberdinak eta era ezberdinak joga egiteko. Prana yoga, e, yoga... De... yoga. Baina denak e, konpartitzen edo bueno, guztiak e, daukate zerbait e, antxekoa edo oinarrituta daude e, gauza beran. Osa, joga da arnaza egitea, batez ere, eta joga da unitatea Eta ezin duzu egin joga, osa, tabla ezur batean Ezo nantik ez? Atik, eske ez, ez, ez da joga a bat, ez a Bano, Baina eske badaude gauza horrelakoak direla Osa, e kotxe bat, da, kotxe bat, osa, eta kotxean jartzen baduzu Kainoi bat, ez da kotxe bat, baizik, eta tanke bat sa, Ez da egit, onar dezake... E zuk esan duzuna, baina lehorri batean. Azteko, joga egiteko, oza, sea, loto egin behar duzu. Eta loto egiteko e, behar da estatismoa. Eta tabela ez urbatean ez duzu lortu hori. Eta horri gabe ez dago joarik. Eta hori da indiskutible, oza, sea, ez ezin da beste erabatean. Sentitxen dut. <risa> <risa> <risa> <risa> Beno ba, hemen txeptiko dugu gaurkoan. Ilazker eta hurren arte.